Ах, скільки струн в душі дзвенить, Ах, скільки срібних мрій літає, В які слова людські їх влить? Ні, слів людських для їх немає, Вони ж так прагнуть в слові жить. Так часом весь вогні горить, Страждав закоханий до краю, і слів не знав, які б він волить, Зумів любов свою безкраю. Вона ж чекає і мовчить. 1904. -й.